11. Már egy órája bolyongtak a belváros betonóriásai között. Elképesztő ez a felhő karcolósor. Sörli kezét a szemellétéve próbálta követni tekintetével az égbeszökő épületeket, de elszédült. Ritkán akad dolgom a belvárosban, de itt mindig megrohan az érzés, milyen végtelenül kicsi az ember. Lehúnyt szemmel dőlt a vállát átölelő fiatal hadnagynak. Nyomasztanak ezek a házak. Kislánykoromban rettegtem tőlük, alig lehetett a közelükbe hozni. Ma már nem félek, de mindig fellélegzek, ha egy-egy utcasarkon megláthatom a napot, vagy a ragyogó eget. Richard a hajába csókolt. – Jártál már odafönt? – kérdezte halkan. A fejét ingatta. Én egyszer a Sir Towerben. ben eltűnődve próbált visszaemlékezni a toronyházban tett látogatására. Elképesztő magasságok, a kilátó a 103. emeleten, elszédültem. A látvány valósággal lenyűgözött, ugyanakkor azt éreztem, amit te az imént, hogy az ember milyen parányi kis porszemmé zsugorodik. Egyszer majd kirándulhatnánk együtt. Sörli kibontakozott az ölelésből és szembefordult vele. Ha létezik valaki, akinek a kedvéért képes leszek felmenni egy felhőkarcoló tetejére, az te vagy. De ezt neveddig éretnek. <gül> nem fogom. Richard melegen mosolygott rá. Még egyszer körbehordozták tekintetüket az előttük magasodó fekete-vörös-hófehér felhőkarcoló soron, melyek ablakai vakító csillogással verték vissza a napsugarakat. Gyere! Richard kézen fogta is az öreg patinás épületek felé vezette, melyek a Micsi Genevnyű túlsó oldalán álltak. Pár perces séta után gondosan nyírod bokrokkal, rózsákkal teli park jóleső csendjében találták magukat. Ide már a magasvasút csattogó dübörgése sem hallatszott el. Néha őszintén megdöbbent ennek a városnak az ezer arcusága. Sörli hitetlen kedve torpant meg. Sohasem hittem, hogy ilyen nyugalom létezhet a belváros szívében. Richard az órájára pillantott. Hamarosan kiszabadulnak a srácok az iskolából, és akkor majd másképp vélekedsz erről. Végig dőlt a fűvön. Shirley felkuporodott egy pad támlájára, megértette a szemében bujkáló kérdést. Az akadémia elvégzése után egy ideig egy biztonsági szolgálat tagja voltam. Ezt a területet is mi őriztük. Néhány kábítószerárus úgy vélte, itt mégiscsak kevésbé lesznek szem előtt, mint az iskola bejáratánál. A gyerekek pedig amúgy is tódultak a szabadba iskola után. Te jó ég! Sörli szeme elkerekedett. És mi mindenről mesélhetnél? A fiatal hadnagy félig lehúnyt szemmel figyelte, hogy elszomorodik. De nem teszem, szólalt megrekedten. Ennyi szomorúság elég mára. Néha elkerülhetetlen, hogy ne találkozzunk egy súlyos társadalmi problémával akkor is, ha együtt vagyunk. De ma távol akarom tartani őket. Egyik kezével óvatosan megérintette a lány bokáját. Mit kell tennem, hogy előzzem a gondokat a szemedből? sörli megrázta a fejét. Richardnak igaza volt. Olyan kevés időt tölthettek együtt, hogy arra igazán vigyázniuk kellene. Nem kell semmit sem, suttogta elszédülve, amikor a két erős kar felnyúlt érte. Csak az kell, hogy mellettem legyél, és szeressél. Mozdulatlanul feküdtek egymást ölelve, minden pillanatát élvezve a meghitt nyugalomnak, amely körülvette őket. Richard szája szinte égette a nyakán érzékeny bőrét. Még előttük álltak a nyár perzselő hónapjai, de körülöttük izzott a levegő. Nagyon szeretlek, súgta a férfi fénylő tekintettel, amikor a könyökére támaszkodva lenézett rá. Nehezen tudott fegyelmet parancsolni a hangjának. Nem tudom, lehet, hogy az idő ellenünk dolgozik. Ha most nálam lennénk, nem biztos, hogy leginkább beszélgetésre vágynék. Összeszűkült szemmel nézett körül a zöldellő parkban. Sörli értette, mi futott át a fején. A fejét ingatta, amikor ismét találkozott a tekintetük. Próbád meg más szemével látni magunkat. Egy összebújó szerelmes pár még csak megmosolyogtatja az embereket, de nézz önmagadba, Richard. Te sem ezt akarod, így van? kérdezte halkan. Az övéhez koccant a homloka. Nem. Ezt akarom, de nem így, javította ki ugyanolyan halkan. Amit egy csöndes park adhat a kapkodó sietségével, az nem méltó a mi szerelmünkhöz. Mélyet lélegzett és megköszörülte a torkát. Beszélgessünk, bármiről, de ne hagyd, hogy a gondolataim nálad csapongjanak, és újra elszédüljek tőled. Fölé hajolt és megpróbálta begombolni a lányingén a felső gombokat. Az első akadályt leküzdöttem, begomboltam, holott az ellenkezőjét szerettem volna tenni. Sörli zavartan pislogott. Hívó lett volna? Nem. Én sem járok állig begomboltingben, de az én helyzetemet megnehezítette. Túlságosan gyakran tévett oda a tekintetem. Odébb gurult és tisztes távolságból szólt vissza újra. Beszélhetünk? Sörli arca lángba borult, és ettől végre észbe kapott. Ne haragudj, ült vissza melléje azonnal. Csak jártatom a szám, és úgy teszek, mintha csak én, mintha csak nekem volna nehéz. Sörli átkulcsolta a térdét, de elhallgatott. Egészen begubózott. gubózott. Kölcsönadtam az egyik társamnak a lakásomat ma délutára. Árult el halkan. Most már szánon bánom, de megtörtént. Tudom, most ahelyett, hogy itt össze-vissza fecsegek, egyszerűen kézen kellett volna fognom téged és hazavinni. Ezt akartuk, vagy erre vágytunk mindketten. De most már nem tehetem. Egy kicsit meglep, hogy a szüleiddel élsz. Egymásnak háttal ültek a füvön, a másik hátának támaszkodva. Mindketten gondosan kerülték, hogy kényes területre tévedjenek. Ez nem volt mindig így. Shirley hangján még érződött a szomorúság. A főiskolai évek alatt elköltöztem, sőt, úgy tűnt tanakodik, elárulhatja-e, végül mégis folytatta. Volt idő, hogy ők ketten sem éltek együtt. Hm. Richard oldalra fordította a fejét, hogy lássa az arcát. Ezt alig hinném el, ha nem tőled hallanám. Ők ketten? Míg életemben nem láttam az övéknél meghittebb kapcsolatot. Sörli a homlokát ráncolta. Anya néhány évig külön utakon járt. Ne kérdezd miért. Nem tudom. Kettejük magánélete örökre marad a számomra. Fáradt hajként szakadt fel belőle az emlékezés fájdalma. Már nem lángolt közöttük a szerelem, de 25 év után alig ha akadt házasság, ahol ez nem így van. De kölcsönösen tisztelték, is, azt hiszem, szerették is egymást. Letépett egy fűszálat, azzal játszadozott. Gondolatban azonban nagyon távol járt. Talán mégsem eléggé, mert el tudott menni. Megérezte magán a fiatal férfi kutakodó tekintetét. Gyámoltalanul pislogott, amikor ránézett. Ha a véleményemre vagy kíváncsi, elmondom, de előre bocsátom, nincs jogom ítélkezni felette, még akkor sem, ha a lánya vagyok. Már felnőttem, amikor ez történt. Igaz, alig-alig, de elmúltam húsz éves. Nem tudom, ki hibázott. Meg lehet, hogy aparontott el valamit, s benne felgyülem lett a sok-sok év keserűsége, és úgy döntött, kiszáll. Mégis én nem biztos, hogy meg tudtam volna tenni a helyében. Ne hítélj, elhamarkodottan, hangzott a szelít figyelmeztetés. Zavartan húzta el a száját, és ettől a tétóva mozdulattól Richard ráébredt, hogy megbántotta. Mentegetőzve emelte fel a kezét. Sajnálom, ma már másodszor teszem, pedig a világon senki sincs, akit ennyire szeretnék óvni mindentől, mint te. Sörli hallgatott egy kicsit, most már ott ült vele szemben. Nem ismersz még eléggé, azért mondhattad ezt. Egy kicsit valóban rosszul estek neki a szavai. Lehet, hogy egy kicsit régi módi vagyok, de kitartóan is mélyen tudok szeretni. Talán korai még kettőnket felhozni példaként is, ezért kérlek ne érts félre. De ha szeretlek, és te is akarod akkor engem húsz év múlva sem tud egyetlen egetverő szerelem sem eltávolítani tőled. Richard nem szólt. Sokáig nem szólt, csak a szemében kezdtek el melegfényen ragyogni a csillagok. Hangtalanul húzta maga mellé a fűre, és még akkor is a szavakkal küszködött, amikor már szorosan átölelve tartotta. Ezért a mondatodért, történjék bármi is velünk, egész életemben hálás leszek. Csókolta meg végül gyöngéden, hosszan. – Azt mondtad, ha szeretlek, és te is akarod, hogy szeresselek? Szája arasznyira volt az övétől. – Igen? – Sörli kipűrult arccal állta a tekintetét. – Csak szófordulattal éltél? Vagy esetleg tudnád tudnád a ha szócska nélkül is mondani? Richard lélegzett visszafojtva várt. A lány arcán kisimultak a vonások. Tudjam? Két kezével átölelte a nyakát. Újai alatt lángra kapott a bőre, s e percegben minden azt suttogta számára, hogy igen. Néhány évig különéltek, ott feküdt a fűben, fejét a férfi széles, erős vállára hajtva. Azt hiszem mindketten rádöbbentek, hogy nem ők az egyetlenek, akik mellett elmúlik a szerelem, és közönössé válhat az élet, hanem küzdenek egymásért. Ezt miből gondolod? hangzott a tűnődő kérdés. Mert mindkettejükben felé lett a vágy, hogy újra kellene kezdeni. Richard szája a hajához ért. Mégis nagyon kellett, hogy szeressék egymást. Enélkül nem igen sikerült volna újra kezdeniük. Ahhoz is erő kellett, hogy vállalják a hat évet, amelyet egymás nélkül éltek is, elfeledve, megbocsátva mindent, újra egymást akarják. Tisztelem őket ezért. Azért pedig különösen, ahogy most megpróbálnak vigyázni egymásra. Richard szorítása egy kicsit erősebb lett. Azt akarom, hogy nekünk sikerüljön ilyen kitérők nélkül is, mormolta rekedten. Sörli a válgödrébe fúrta a fejét. Ki itt kitérőket tenni? Érdeklődött lehúnyva a szemét, amikor Richard finoman, óvatosan csókolni kezdte. Elfeledkeztem magamról. Hallotta kis idő elteltével a bűnbánós uttogást. Tudta Richard mire gondol. Arra, hogy az imént percekig csókolták egymást. Már nem volt erejük a szenvedélyüket leplezni. Nem fáj? a sörli érzékeny ajkát, restelkedve a férfi. Már nagyon nehezemre esik várni. De legközelebb szólj rám, ha ilyen őrült módon elfeledkezve csókollak és fájdalmat okozok. Felült, és magával húzta őt is. Menjünk inkább. Nehezére esett kimondania, de nem tehetett mást. Maradnék, mert csodálatosan érzem magam itt veled, de már kezdem elveszíteni a józan ítélő képességemet. Így hát mennünk kell. Ha továbbra is maradunk, nem lesz visszaút. Elcsuklott a hangja. És nem is tudom, igazán akarom-e, hogy legyen visszaút. Szeretlek, jobban és erősebben, mint bárkit eddig életemben. És borzasztóan kívánlak. Azért egy valamit még nem értek. Szorosan fogta össze sörli kezét, nehogy elveszítsék egymást a zsúfolt belvárosi negyedben. – Igen. – A kis testvéred? – nézett le rá oldalról. – Az emberek zöme 40 évesen már nem vállal a kisbabát. – Ők megtették? – Sörli homlok a ráncba szaladt. – Nem érzed, nem érzed egy kicsit felelőtlenségnek? – kérdezte a férfi bizonytalanul, attól tartva, hogy ezzel esetleg megbánthatja. – Nem törvényszerű, hogy ebben a korban az ember a halára gondoljon – tiltakozott a lány. Meg lehet, hogy egy kicsit optimistábban szemlélik az életet. Nem szükségszerű, hogy a halára gondoljanak, csak egyszerűen arra, vajon lesz-e elég erejük felnevelni őt? Állította meg határozott mozdulattal Richard. Sörli arcára árnyék borult. – Értelme lett az életüknek újra – mondta kihalkan. Elnézett Richard mellett valahová a távolba. Még soha senkinek sem árultam el, mert szégyeltem önmagam előtt is, hogy ilyet gondolok, vallotta be kicsit szomorúan. De volt idő, hogy én is meginoktam. Önző dolognak tartottam, mert valóban nem tudhatják, lesz -e még elég erejük. De látva a kitartásukat, a hitüket, a boldogságukat, ahogy újraélik az apaságot és anyaságot, ahogy gyöngét szeretetben nevelik Jeremit, megváltozott a véleményem. Párás volt a tekintete, amikor a társára nézett. És tudják, anélkül is tudják, hogy erről valaha egyetlen szó esett volna közöttünk, hogy bármi történik, én itt vagyok. És Jeremy rám mindig számíthat, ami gélek. Richard szeme megtelt gyöngétséggel, ahogy őt nézte. A kisfiú miatt jöttél vissza hozzájuk? Valaki meglökte, de rá se hederített. Sörli a fejét rázta. Nem. Már sokkal előbb, hogy ő megszületett. Belekapaszkodott a karjába, hogy el ne sodorják tőle. Menjünk, vigyél ki ebből a tömegből. Talán minden fiatal áttesik ezen, folytatta, amikor elindultak. A főiskola alatt már önállóságra vágytam, szabadulni akartam a szülői kötelék alól, Ma már nem értem saját magamat, mert nem neveltek szigorúan és keményen. De én meg akartam próbálkozni az önálló élettel, a saját lábamra akartam állni. Aztán az évek nélkülük rádöbbentettek, hogy mennyire szeretem őket, és arra is, hogy szükségem van a szeretetükre, akkor is, ha felnőtt vagyok. Megértettem, hogy akkor is megőrizhetem a függetlenségemet, ha velük maradok. Ezen a napon már sokat szorra kerítették hatalmukba az emlékek. Megpróbálta legyűzni a torkát szorító érzést, de nehezen ment. Anya sokáig beteg volt, és ez volt az, ami végleg felnyitotta a szememet. Csak addig szerethetem őket, amíg élnek. Richard megszorította a kezét. A világért meg nem bántanálak, de lehet, hogy sértőnek fogod érezni a kérdésemet. Már a parkolóban jártak, de csak állt a Chevrolet mellett. Nem nyitotta ki az ajtaját. Nem lehet, hogy magányos voltál, is, azért érezted úgy, hogy velükkel élned. Sörli mosolygott. Most én mondom, sejtettem, hogy nem úszom meg enélkül a kérdés nélkül. Megfogta a kocsi ajtaját, de válaszolt, mielőtt beszállt volna. Nem. Amikor krégis köztem a szerelem legerősebb volt, amivé az a szerelem valaha is fejlődhetett, akkor sem gondoltam másként, gondolkozott egy kicsit a Chevrolet ajtajának dölve, mintha csak most értette volna meg, mire is gondol a másik. Ne érts félre, Richard, nem kötődöm hozzájuk olyan szorosan, amelyet a pszichológusok már kórosnak tartanának. Szeretem őket, de érzelmileg teljesen függetlenül tudom élni a saját életemet mellettük. Elfutotta az arcát a pír, amikor a férfi közelebb lépett hozzá, és mindkét kezét a sevroléra helyezte. Nem mozdulhatott. – Ne kérdezd meg, érted eljönnék-e otthonról? – olvasott a barna szempárból. Megbicsaklott a hangja. – Tudnot kell a választ. – Nem kérdezem – súgta ő fölé hajolva. Ezen az estén a szokásosnál nehezebben esett elszakadniuk egymástól. Talán ha Richardnak nem kell éjszakai szolgálatra jelentkezni, meg sem teszik, hanem egyszerűen visszafordulnak. De neki már alig volt ideje, hogy beérjen a kapitányságra. Mégis utána szólt. Sörli, Már az ajtónál járt, de visszajött engedelmesen. Majdnem elfelejtettem, súgta az utolsó csók után égő tekintettel. Igen, tudnám mondani a ha nélkül is. Felágaskodott hozzá, aztán könnyűvé vált minden, mert a két erőskar felemelte, és ő ebben a gyöngéd ringatásban suttogta bele az éjszakába élete legőszintébb vallomását. Szeretlek.